Лише на зворотньому шляху в таксі я згадав, що так і не дізнався імені знахаря. Шкода. Гарний чоловік. Та він все ж таки допоміг мені, дав хоч і крихітну, але зачіпку. Я сам помітив її не відразу, а лише старанно просіявши в пам'яті нашу розмову, зауважив у купі сміття, крихітну золоту крупинку.